Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa huwa man yuf'al her birinize Allah Subhanahu wa Və həqiqətən Allah-ı Allah Quran hükəndə buyurur ki, Allahın dəqiqəndə Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah-ı Allah əmirlərini yerinə getirmək və bizə qalqan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və inşallah Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizim bugünkü məclisiniz, dünyamız vaxirətiniz üçün xeyrə fayda etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah, Allah bizlərin hərbini nədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah-ı Allah-ı Allah, Allah inşallah tezgilir bizə baxarsınız inşallah. Amin. Allah pala dua edirəm ki səhihlələ <coughs> bizlərin hər birini bu dünyadan yolumuzdan məndə olduqumuz sağ ol köçürsün. İnşallah təvhid və şirk təsirləri davam edir. Allahın iznən keçən biz e, deməli axırcı dəfəslərdə biz kiçik şirklə keçdik və kiçik e, şirk olan yeri ki, kiçik şirk tərifi odur ki, böyük şirk aparan bütün əməllər, sözlər və niyyətlərin bunlar hamısı nədir? E, kiçik Allahın və bizlik ki, kiçik şey özü belə böyük günahlardan də nədir? Böyükdür. Və onu yedə mömin müsəlman e, yəni şirkin kiçiliyinə ki, dəyinmə, varmama, hər birindən çəkinməlidir. <gülüyor> və onu tövbə etməlidir. Həmçinin kiçik şey olan bəzi əməlləri və həmçinin bəzi sözlərdən də artıq və e, bu gün yenə inşallah kiçik şəkilə bəzi sözlər var. Onlar haqqında da danışacağıq və deyilir ki, zamanəni Pisləmək, zamanəni çeymək və həmçin demək ki, e, deməli, xalqın iradəsi, Allahın iradəsi və din Allahın zəhtən isə hamımızdır, hammanın, yəni bu kim kəlmələr. Həmçin, zamanə pis zamanədir, vəfasız zamanə və s. kimi kəlmələr hamısı nə deyil? E, olan kəlmələrdir. Və ümumiyyətlə deyir ki, zamanəni pisləmək üç şəkildə olur birinci diz zamanı barəsində onu pisləyərək xəbər vermək. Məsələn, deyirsən ki, bu günləri hava istidir və yaxud hava çox pisdir, bu bir gündür. Bu cür nə demək olar? Nə üçün? Çünki Hud surəsində 77-ci ayəsində Allah-uq a.s. buyurur ki, elçilərimiz, yəni mələklər, Hud a.s. yanına gəldikləri zaman, sayfası bu gözəl qonaqlara bir pislik yetirə deyə əndişəyə düşdülər. Əndişəyə düşdü və ürək sıxıldıldu, sayı salamın. Və o dedi, bu çox cətliyin başı bəlalı bir gündür, dedi. İkincisi, zamanı haqqında pisləyərək, etiqat edirsən ki, hər bir şey edən zamanıdır. Yəni, xeyirdir və şəridir edən zamanıdır. Yəni, zamanı belədir, onun görü vəziyyət ağırlaşır, və da zamanı pis zamanıdır. Bu günə kəlmələrdir mi? Və... Ə, çünki sən eytiqat edirsən ki, Allahdan başqa xeyri və şərri edən bir xalib var, bir qüvvə var. Və deyilir ki, Peyyambasasın hədisində buyurur ki, zamanəni sövməyin, çünki Allah bir zamananın özüdürdir. Üçüncüsü, zamanə barəsində gəlir ki, eytiqat edir ki, xeyr və şərf Allahdandır. Lakin, hər hansı bir günün pis keçdikdə o zamanəni başlayın etməyə, pisləməyə. Yəni, bu kəlimə doğrudan da bizim dilimizdə ə, yəni ki, müsəlmanların dilində çox gəlir. Zamanədən yəni, hər bir şey, nə biliriz, zamanı edirən şey. Bu isə haramdır, yəni bu isə günah sahib. Lakin insan etiqə etsə ki, hər bir şey zamanədən deyəni, xeyir olması da şər olması zamanı bu artıq şəkdir. Lakin etiqə edir ki, hər bir şey xeyir edir, şəhər də lakin nədir, müəyyən gün pis olduqda artıq o zamanə başlayıp istəməyə və Ebu Huray R.A. de Əvqüsü hədislə rəvat edir ki, Adəm oğludur, mənə əziyyət verir. Zamanını söhür, pisləyir. Zaman səhə mənə. Mən gecə ilə gündüzü bir-biri ilə ne edirəm? Ələz edirəmdir. Avatala buyurur. Avatala Cəhsir Sürəsi 24-cü ayətində buyurur ki, Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük də, dirilir də, bizi dirildən yancaqdir biz nədir? Dəhər zamanədirdir. Bu barədə onların heç bir bilik yoxdur, onlar ancaq zənnə qapanırlar. Həmçinin Əl-Əxsaf Sürəsi 57-ci ayətində allah buyurur ki, Allahı və onun Peyğəmbərini 2 Allah dünyada vaxirlərinə dətmiş və onlar üçün əqarətli bir azabdir, hazırlanmışdır. Həmçinin ə, sözlərə aid olan şiflərdən, yəni insanların adları ilə bağlıdır. Məsələn, Hüseyin qulu, pir Evdi, Əli qulu, Allah Məhəmməd ya Ali kimi kəlmələr, Hakimlər hakimin, Şahən Şah Məliklər məliki, qazılar qazı, hüccətullah, ayətullah və s. adlar Allahdan başqasına qoluğa nisbət etmək edilən adlardır. Yəni, bu ayələrin adlarının hər birisi, əsə, ayətullah, əsə, Allahın ayəsi, kimsə üzərinə götürməsidir ki, adlandırırlar onu ki, ayətullahdır və yaxud da hüccətullah Allahın hüccət çatdıranıdır, həmçinin hakimlər hakimidir və yaxud da bu qazılar qazısıdır və yaxud da Ali qulu, Hüseyin qulu, yəni Hüseyinin qulu adlar, hamısı nədir? Şirk olan adlardır. Və Abu Qarayyə radiyyallahu də əngələn hədisdə Fəyərəmə s.ə. buyurdu ki, Allah qatında ən çirkin ad, yəni ən çirkin adın sahibi Məlikül Əmlak adını daşıyan kimsədir, yəni ki, əmlak sahibi Və Sufiyyən evi Uyayn radiyyallahu anhə deyir ki, Şahənşah, Şahənşahdır. Başqa vaxtda gəlir ki, qiyamət üçün Allah qadrı ən mənfur, ən çirkin və Allah ən su əzad, qəzəl etdiyi Allahdan başqa heç bir həqiqin məlik yox ikən. Məlikül əmlak, yəni ki, məliklərin əmlakim məliki adı ilə adlandırılmış bir kimsədir. Həmçinin ki, digər əzisdə gəlir ki, Peygamber s.ə.v. yana bir trub heyət gəldi, aralarında birinə Əbul-Həkəm, yəni, hökm edənin, hökm verənin ə, oğlu, Peygamber (s.ə.s.) o kimsəyə qayıdırdı ki, kəm bir Allahdır. Nə üçün sənə Əbülhəkim deyilir? Odur ki, adam bir qəvmin hər hansı bir məsələdə ixtilaf etdikləri zaman baxın. Bir qəvmin hər hansı bir məsələdə ixtilaf edərsə gəlirlər mənim yanıma, mən də onların haqqında hökm verirəm. Onu da qəvmin mənə adlandırdı Əbülhəkim. Yəni, yəni, nə nədir? Mən hökm verən, hökm verənin oğlu bir. Və Peygamber (s.ə.s.) ilə nə iki tərəfə də deyir, deyir ki, verdiyim hökmlə mənim hökmüdür, onlar razı qalsınlar. Peygamber olsun, sən ki, övladların var deyir? Bir bəli. Bir, bir adlağı nədir? Belki birinin adı Abdullah, de, birinin adın, birincinin adı deyir ki, Şuraydı. O, bunun Abdullah və Müslim bəhxanədir. Peygamber olsun, ən böyüyüdür hansıdır? Deyir Şuray. Peygamber olsun, deyir ki, onun sənin adı oldu Abu Şuray. Şurayın nə? Atası. Atası. Amuldu yani Peygamber olsun, yenə yani, bu adları kimdələr? Onları dəyişər, bərhal dəyişər. Yoxdur adlar ki, yəni bu adlar hansı ki, şirkinə bağlıdır olan adlar. Məsəl üçün, Peyğambar s.ə.v. dövründə Əbulə Həbidi və s. kimi Əbul Talib, Əb Talib, onların başqa adları da var idi. Əbul məsələn, Şəmsi, Günəşin atası və s. kimi adları vardı onların. Və həmçün, Peyğambar s.ə.v. yalan elə insanlar gəlir ki, onların adları günah mənasını daşıyır. Günah mənasını daşıyan adlar olur Yəni, Peyğambar s.v. adları dərhal ne edərdi? Dəyişərdi, onları daha gözəl adlarla Və həmçinin Rasulullah s.ə.vəm hədislərinin birində gəlir ki, Peynuba s.ə.vəm buyurdu, sizdən heç kimsə öz qulluqçusuna, yəni evində olan öz məkərinə Rəbbinə su ver. Yəni, ağa, Rəbb, Rəbb, Ağa kəlməsi, Ağa deməkdir. Rəbbinə su ver, Rəbbini doyulur. Rəbbinə dəstəmaz aldır və s. deməsin. Ey kölələr, sizdən heç kimsə Rəbbim deyə xitab etməsin. Rəmçinin qulum deyə xitab etməsin. Əksinə, Əgər belə bir quluqçı varsa, onu oğlun, qızın deyən etsin, müraciə etsin. Və bu hədisdən bir çox faizlər var və deyil, ləkən mənim qulum demək nə zaman olar? Və harcısı üçə yaxın e, qaydada deyil ki, qul sözünü özünə deyil, başqasına izahə edərək demək olar. Məsələn, filan kəsir qulu e, və yaxud onun qulu. Həmçə Alatala Quran hikayəndə buyurur ki, yəni buna dəlil olar, nur səsi o, eynisi e, möminlər Aranızda olan subay kişiləri və əlsiz qadınları, əməli, sali, kölə və cariyənizi evləndirindir. Yəni, başqasına nisbət edərək, ne etmək olar? Demək olar. İkinci, gəlir ki, yəni, qul sözünü özünə mənsub edərək demək. Yəni, insan qul sözünü özünə mənsub edərək deməsi, bu da iki cürdür. Qul sözünü xəbər formasında demək cahildir Qulumu yedizdirdim, yedizdirdim, qulumu qeyindirdim kulum ağzını, qulumu azad etdim. Bu kimin demək olar? Xəbər verəsən kiməcək? Lakin ikincisi qadağan olan forması isə əmr şəklində demək. Yəni müzakirə gəlir ki, ey qulum, mənə suver. Ey qulum, mənə puan şeydir. Ey qulum, puan şeydir. Yəni bu kim şəkildə demək nədir? Məkrubdur, yoxsa haramdır? Olmasını ixtilaf ediblər alidir. Ki haramdır yoxsa məkrubdur? Useyin Rəhiməhullah deyir ki, ən azından deyə məkrubdur. Ən azından Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, müsəl ki müsəlmənün minində və qolunda sənəgə zəkat yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu sözdə üçüncü şəxs əvəzliyində əvəzini mənsub edərək işlədir burada. Həmçinin şeyx çəlməsini, yəni ağa çəlməsini istəmir. Və deyilir ki, şeyx atça əbəttəmüda İtaliyadan şəxs gəlib. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Sad ibn Muaz radıyallahu gəldiyi zaman ona deyirdi ki, "Seyyidiniz üçün ayağa qalxın." Yəni ki, Sad ibn Muaz öz qorxunun başçısı ona da nisbət edədi ki, "Qorxun seyyidiniz üçün ayağa qalxın." Deyir. Lakin əs-seyyid dildiyi zaman əs-seyyid Allah təala budur qəsd olunur. Çünki əs-seyyid Allahın isimlərindəndir. Abdullah ibn Sixir r.a. deyir ki, bir gün bəni Amr qəbiləsi nümayətlərinin tərkimdə Peyyambas əsələmin yanına gəlmişdir. Biz ona, ey bizim əs-seyyidimiz deyə müraciətdik. O ağa, seyyid Allahdır, deyir. Onda biz ona dedik, ey bizim təzilətimiz, ən əfsələmiz və öz sözlərimizi Peyyambas əsələmin bizi dayandırdı və öz sözlərinizlə bəni tərif edin. Sözlərinizə diqqət edin, şeytandır, sizi ne etməsin, beni aldatmasın. Ənəs rədiyallahu edir ki, bəzi kimsələr: "Ey Allah Rəsulu, ey bizim xeyrimiz, xeyrliyimiz, ey bizim ən xeyrilimizin oğlu, bizim sidrimiz və sevgimiz və ağamızın sevgimizin oğludur." müraciət edirlər. Və Rəsulullah onlara buyurdu: "Məni özünüz bildiyiniz kimi çağırin. Şeytan sizi aldadığı yoldan çıxarmasın. Mən Allahın qulu və elçisiyəm, Məhəmmədəm. Sevirəm ki, sizlər məni Allahın layiq bildiyindən yuxarın etməsəniz, qaldırmayasınız, tərifi etməsiniz." <Gülüyor> və ona görə də burada gətirir ki, yəni Peygamber s.ə.v nə üçün ona bu cürlə müraciə edildiyi zaman bu cürlə e, icazı verməlidir? Çünkü Peygamber s.ə.v Allah'ın qulu olmasından şərəf duyardı. Və ona görə Peygamber s.ə.v qul kimi tərif etdikdə Allah'ın qulu və Rasulü deyildi, ondan daha çox şərəf duyardı. Nəinki, onun bu cürlə nə etdikdə tərif etdikləri zaman. Həmçinin burada da gəlib ki, faslıqə, münasibətlərə münafıq səyyid demək olmazdır. Gəlir, ki, münafıqə bir səyyid ağa demə o ağa olsa, onda biz sizləri Allahın qəzəblərindən uşaqlaşdır. Həmçinin qadınlara səyyid demək olmazdır. Lakin hədislərinə görə ki, Peyğəmbər sallallahu qiyamət günü bütün insanların səyyid olacaq, ağa olacaq. Biz də gərçəkdə Diyamət günüdür insanların seyyidi ağası mənim. Qəbir ilk asılacaq kişi mənim. İlk şəfaiyyət edən və şəfaiyyət qəbul olunan ilk kişi də dinləri mən olacaq, peyamət səhərəmdir. Burada e, gözəl bir mövzu var, ona bu daxınma inşallah. Tərif etmək barəsindir. Və nə zaman tərif etmək olar, nə zaman tərif etmək olmaz. Görsən ki, qardaşlar bir-birilərini çox tərif edirlər. Elə bir qardaşı, elə bir bəs filan elə bir təriflərlə tərif edirlər ki, o bu tip o qardaş hümməslərə, o səfətlərə layiq deyil ki, onu ocuna tərif etsinlər. Yəni o şirdlərə və oxlara görəsən. Və ya tərcihə həddə aşlılar qardaş haqqında görürsən ki, o qardaşları yayaq təkəmbürliyə gətir çıxarma bilər. Onun görə peyğəmbər olsa tərif etməyi qəbalana elərdi. Gəlib kəsilirlər də ki, tərif etdiyini həddi aşmağa tərif olman üçün bir fitnə olmasından qorxuduğu üçün tərif etməyi də peyğəmbər Bu hadisənin çox həssasdır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və bir kimsə digərini tərif etdi. Rəsulullah sallallahu əleyhi və ki, "Plan və flan xüsusluqlarla Allah və Rəsulundan sonra o kimsədən daha fəzliətli heç kimsə yoxdur." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Vay sənə. Sən belə tərif etməklə qardaşının bir boynunu boydandın. Vaydı va sənin halına, sən qardaşının bir boynunu boydandın." Digər bir hədisdə gəlib ki, "Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir kimsə digər bir kimsəni tərif edərək həddini aşdığını gördükdə buyurdu:" And olsun ki, siz o kimsəni məğrur, məğrur, kimsənin məğrur edib həlaq etdiniz və o kimsənin belini qırdınızdır. Yəni, əqiqətən də tərifdə o qədərək daşırırlar ki, ələşdər, kürsan, o insanda təşəbbürlük, özünə təxr etmək, boğalıq yaranır. İnsan işlərsən, yəni zəyiddir və şeytan da o dəqiqə vəstəsi yorlar. Görsən, sənəni də tərif edirlər, halbuki sən, sən bunu layiq deyilsin, bax, sevin, tərifli özü qaldır, o da başda özünü datma, yuxaq, yəni olmaz tərif etmək. Və həmçin hədisdə gəlir ki, bir kimsə Osman radiyalı anıqını tərif etməyi başlayır və Teğəmbəlisə bir kimsə əmrlərdən birini tərif. Bəzi rəviyyətdə gəlir ki, Osmanı bəzi rəviyyətdə gəlir ki, hansısa bir əmri tərif edir. Bu zaman Nixdard radiyalı anıq həmən iki dizini yerə çöktürür və iri bir bir, bir ovucu tortaq götürür və həmin o tərif edənin üzvünə atırdır. Və Miqdada deyilər ki, bunu niyə görə belə etdim? Peyğəmbar deyilələdir ki, Peyğəmbar salsanı tərif edən kimsələri gördüyün zaman onların üstündə bir torpaq bir deyə nə etmiş deyə? Əmr etmiş deyə. Yəni, görürsünüz nə qədər ciddi bir əməldir ki, Peyğəmbar salsanı tərif edən bir üçün torpaq atındır. Yəni, nə etsin? Sussundur. Həmçinin Peyğəmbar salsanı tərifi kəsmət kəsmətleyərdi çünki o insanı öz şəxsi gözündə ucaldır və təkcəbbürlüksə hər ki bu isə tövlinin kamilliyinə nədir zidddir çünki kim kimdir Allahdan təvalladır yəni insan təkcəbbürlü ola bilməz buna görə də ən çətin sınaqlar zamanı belə Allah Rəsul aləmlərin Rəbbi qarşısında alçalardı bu Allah itaatə onun qarşısında qorxmağa və təvazökarlığa bir aparır Allah qarşısında alçalmağa can atmayan hər kəs onun Hüquduna əl uzadır. Çünki bir özü Allahdır. Peyyambar salasanəm buyurdu. Böyüklük, kibriyə mənim ridam, örtüyüm, müzalıq mənim izarımdır. Kim bu iki şey ikisindən birində mənim də çəkşərsə, mən onu cəhənnəmə də atarımdır. Başqa hədisdə gəlib ki, qəlbini zərvə qədər təkəbbüllü, yəni kibri olan kimsə cənnətə girməz. Təkəbbüllük haqqı dammaq və insanlara xor baxmalıdır. Və İmam Nəvi tərifi nə zaman etmək olar deyə belə bir başlıq açıb və orada nə zaman tərif etmək olar haqqa danışır və deyir ki, İmam Nəvi deyir ki, bu hədislərin hər biri tərif etməyə qadağan olunmasını bildirir. Lakin tərif etməyə mübaxt edən hədislər də vardır ki, alimlər bir-birinə zid görsənə bu hədisləri huzur bu açıqlamışlar. Yəni insan oxuya bilər ki, belə bir hədislər kimi sən oxuduğun kimi bu hədislər hansı ki peyğəmbər sallallan bunu tərif etməyə elidir, qadağan edir. Lakin sənin qarşında da digər bir hədisdə çıxar ki, hansı ki orada Peygamber sall olsa, lən tərif edir. Lakin sən onda qalarsan belə necə bunları mən necə bir-birinə uyğunlaşdırım? Bax bir bu bir-birincə zidir bu hədislər. Lakin bir-birincə deyil. Bunları alimlər belə açıqlayırlar və deyirlər ki, ondan kimsə tərifdən sonra ölünməyə qürurlanma, təkəbürlük yaranmazsa, nəfsinin əsri olmazsa belə bir kimsəni tərib etməyə nə haramdır, nə məhkudur. Lakin bu söylənlər onun haqqında umulursa, belə bir kimsəyə qarşı özünü tərib etmək məhkudur. Tərib etmək mübaq olduğunu göstərən hədislər. Həni, insanda ölü ilə qürurlanma, təkəbürlük, bucuna hisslər yoxsa, o dünə hisslər yaranmırsa, yenə etmək olar, o dünə tərib etmək olar. <coughs> Və həmçin yenə də təribdə hə Deyəndə ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) Əbəkr (r.a.) və Ənhə cənnətin bütün qapılarının qapılarından çağırılacaq olanları qəsd edərək, "Sənin də onlardan olmanın ümidim" deyə buyurdu və Peyğəmbər (s.ə.s.) ona gəldi ki, "Qiyamət günü cənnətin e, deməli hər bir qapısına müəyyən bir insan çağırılacaq. Oruç tutan qapısından oruç tutanlara çağırılacaq, cihad edənlər cihad qapısından, Ramazan ovuzluq olan qapıdan." Peyğəmbər (s.ə.s.) ona dedi ki, elə bir insan olacaq ki, bu qapıların hamısı Mən umuram ki, səndir nə Onlardan deyil, olmağını deyil, umuram. Həmçinin, Peygamber soluslarla o, bakırsın, deyərdik ki, sən öz qeymini deyil, təkəbbülük edərək nə deyil, qeyinərək sürükləyənlərdən deyil səndir. Həmçinin, Peygamber soluslar, Ömər Rədiyil Anxaya, şeytan səninlə senin, bir yol, şeytan deyil, sənin getdiyin yolu deyil, sənin qarşılığa çıxsa, görsək ki, həmin o yoluna gəlirsə, o icra yolunu nə elərdir, dəyişər. Yəni peyğəmbər olsa da tərif etmək yox. Bu mərhum zamanı, e, bu cümlə. Güvbətli insandır. Həmçinin peyğəmbər olsan da tərif etməyi bizə öyrədər və buyurdu ki, mən falan kəsi yaxşı adam hesab edirəm. Onun hesabını çəkisi çəkən isə Allah olacaq. Mən heç yəqin Allah yanında təmir çıxarmam. Əgər həmin şəxsin həqiqətən də o cür olduğunu bilirsə, mən onun bu cür və bu cür olduğunu hesab edərəm. Ədizin üstündə qəribəcə dua ilə gəlir. Tərifləyən şəxs isə əvəzində deməli: "Allahım, onların söylədiklərinə görə məni qınama. Yəni onların məni bu cünü tərif etdiklərinə görə məni qınama. Bilmədikləri şeyləri, onlardan gizli qalan günahlarımı mənə baxsa və məni onların zənn etdiklərində, yəni onların məni tərif etdiklərindən mə daha nədir? Xeyrli etkinə. Yəni bu cünü dua edəsən. Yəni kim səni tərif edərsə, əvəzində sənin Allah'a dua etsən ki, "Ya Rəbbim, həqiqətən də <coughs> onları Məni tərif etdiklərinin həddi aşdıqlarına görə, nə deyil? məni qınama. Çünki mən onlardan istəməmişəm ki, məni bu cür tərif etsinlər. Onlar bir məni bu cür tərif etdiklərinə görə məni də onlarla başla və mənidir onların tərif etdiklərindən artıq nə deyim, fəzilətli elə. Buna görə də müəyyən bir sərmam, ki, öz qardaşımı tərif həddi aşmasın. Bir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, gəlib tərif edəndə yamırsa sən heç izazı verməlidir. Yəni, yəni, deyək ki, mən Allahın qulu və bu kifayətdir. Yəni, mənə Allahın bildiyinə, bildiyinə, bildiyinə məqdədən artı yuxarı qaldırmıyım. <coughs> Növbəti, e, dərsimiz şirk-ül xəfi, yəni gizli şirk olan e, dəbəriyyadır, riyasını maşacaq. Və həqiqətən də Peyğəmbər Solsalələ hədisində buyurur ki, sizin üçün məsik dərəcələrdən də daha şey təhrükəli və qorxulu olduğunu nəyin bir qorxulu olduğunu xəbər verim? Hesab edim məsik dərəcələrdən daha qorxulu olduğunu bir şey xəbər verə bilərik. Bəli yarısı var. Demə olsa bu gizli şiftdir. Bir adamın namaz qılarkda başqa birisinin ona baxdığını hiss etdincə etdi namazının bir bəzi düzənməsidir. Gizli şif, yəni nədir? Riyaq. Yəni demə olsa bunu məsik dərəcəli fitnəsindən də belənədir qorxulu sayır qorxulu olduğunu bizə bəyan edin. Ona görə də ə, mömin müsəlman daimə çalışmalıdır ki, öz niyyətini islah etsin. Öz niyyətində çalışmalıdır ki, Allahdan bir qeyrisi üçün bir pay ayırmasın. Niyyətini yalnız və yalnız, yalnız ixlasla Allah sünə etməlidir. İxlasla Allah sünə etməlidir. Ona görə də Peynəməsələn hədisində nə buyurur? Deyir ki, əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Və deyir ki, kimin niyyəti Allah var əsul üçündürsə, həmin o niyyəti, Allah ni Kimin hicrəti, niyyəti Allah və Rasulundan qeydisi üçün, dünya bir malı, malı üçün, niqahına yəni, evlənəcəyə bir qadın üçündürsə, onun niyyəti nə üçün, niyyət nüksə elə olanaq görədir. <gülüyor> və deyilir ki, rə, rə sözündən götürülür, göstərmək deməkdir. Şəriyyətdə isə hər hansı bir əməli insanlara göstərmək və eşitdirmək üçün etmək deməkdir, baxın. Şəriətdə isə hər hansı bir əməli insanlara eşitməyə və göstərmək edilən bir şeydir. Həmsinin xəbər yayılsın və insanlar deyir, xəbər yayılsın, insanlar onun haqqında danışsınlar deyə bir iş görəndə də bir kiçik şirkət düşmüş olur. Hətta bəzi alimlər qeyd edirlər ki, riya insana çox olarsa böyük şirkətə apara bilər. Bu kimsə bilir ki, Allah Subhanahu Allahdan başqa ilah yoxdur. Ondan başqa xeyir verən, zərər verən, öldürən diləndən yoxdur. Lakin o kimsə etdiyi əməldə xalif Allah subhanətə alayı nə etmişdir? Gönəlməmişdir. Yəni, deyilir ki, bu insan Allah-ı tək ilah olmasında, Allah-ı tək ibarətə layiq olmasında, Rəbb olmasında, yaraqmasında, öldürməsində, dirilməsində Allah şəriq qoşmamışdır. Bu insan, e, nədir, Allah-ı olan müamiləsində xalif, ixlaslı Allah üçün olmayıb. Yəni, öz əməlində, öz sözündə Allahdan qeyrisi üçün nədir? Bir pay ayırmışdır. Allahdan qeyrisi üçünün nəyisi ummaq üçün nədir? Özünə onu göstərmək və eşitdirmək üçün hansı bir əməl etmişdir. Və deyilir ki, riyanın bir hansı şeydir. Kim Allah tala kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsliyəsi yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətdədir. Heç kəsədir, ona şəriq qoşmasın, deyir. <coughs> Peygamber s.ə.vdən gələn hədislərdə isə Rasulullah s. İnsanları eşitdirmək üçün bir iş görənin əməlini Allah qiyamət günü insanlara eşitdirəcəkdir. Özünü göstərmək üçün bir iş görən əməlini də Allah qiyamət günü insanlara nümayiş etdirəcəkdir. Kim etdiyi yaxşılığı xalqı eşitdirmək üçün edərsə, Allah da qiyamət günü onu rəzil edə. Kim də riya edərsə, Allah da onu qiyamət günü, onun riya karlığını xalqın önündədir, açarlır. Digər hədistdə, kim ki Allah rızası üçün öyrənilməsi lazım olan bir elmi, Sırf dünya üçün örgənərsə, dünya malını əldə etmək üçün örgənərsə, qiyamət günü cənnətin iyisini belə ne etməyə duymazdır, hiss etməzdir. <coughs> ibn İyad rəhmətullah aleyhə deyir ki, əməllər həm düzgün, həm də səmi olmayana qədər. Səmi olub, düzgün olmayanda və ya düzgün olub səmi olmayanda qəbul edilmirdir. Baxın, əməllər düzgün və səmi olmayana qədər və səmimi olur, düzgün olmayanda düzgün olaya səmimi olmayanda bir qəbul olunur. Səmimi Allah üçün olmalıdır. Düzgün isə sünnə uyğun olmalıdır. Möminin işləri yalnız Allah üçün etməli, ürəyində insanların tərif eşitdirməyi arzusu nədir? Olmalıdır. Peyğambar səhələ buyurur ki, mən ən çox ümmətim, ümmətim üçün kiçiklikdən qoxuram. Sahabə edilər ki, bu nədir? Dedi ki, ya Rasulullah, Peyyəmə səhələ buyurur ki, bu riyad edir. Allah qiyamət günü riyə edən kimsələrə buyuracaq. Kimin üçün çalışmışsınızsa, yəni özünüzü kimə göstərmək üçün çalışmışsınızsa, gedin onların yanına, görün onlar sizə nə dərəcəklərdir. Riyə qatışan ibadətin hökümü nədir? Və burada ən az üç dənə hökum var. Və deyir ki, ibadətin əslində riyə olarsa, əgər ibadətin əsli ilə edilərsə, açıda təmən ibadətlə batılı olur. İbadətin əsli Allah üçün deyil, kimin kinəsəcə edilir. Məsələn namazın özü. Buna görə deyilir ki, namazın əvvəli il -axırı bir -bir ilə axırı bir-birə bağlıdursa, o ibadətin hansı ki əvvəli il -axırı bir -bir ilə axırı bir-birinə bağlıdursa, məsələn namaz kimi ibadət, hansı ki təsbihlə başlayır və təsbihlə bitir. Çünki sən namazı yerin artıq orada namazda olan hərəkətlərdən başqa heç bir şey olmaz, danışma olmaz. Hərəkətlər artıq eləmi olmaz. Əgər əvvəli il -axırı bir -bir ilə axırı bir-birə bağlıdursa və o ibadətdə sən riya gəlirsə, nədir? Həmin o ibadət qəbul olunmur. Lakin <coughs> digər bir ibadət hansı ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdılsa, məsələn bu ibadətin əvvəli axırı bir bağlı deyil. Məsələn, sədaqə vermək. Birinci dəfə verdikdə Allah üçün verdin. Lakin ikinci dəfə isə kiməsə göstərmək üçün dilə verdin. Bu özü də iki hissəyə bölünür. Əgər ibadətin əsasında insana riya gəlirsə və bununla mübarizə apararsa, bu ibadət qəbuldur. Əgər riyaya, riyaya etməyə davam edərsə, artıq həmən ibadətdir, batı olur. Allah ki, o sədəqəni verdi. Yəni, verdiyin zaman niyyətində ixlaslı Allahsın idi. Lakin ondan sonra, o sədəqəni verdikdən sonra sənin riyaya gələrsə ki, gedim özünü təhirliymiş insanlara, filan kəsədə belə kömək edək, filan qədər pul verdi, artıq nədir? O əmələ heç bir ziyanı deymiyək. Çünki sən verdiyin zaman o sədəqəni Allahsın vermişdir və deyir ki, ibadətdən sonra bir insana rüya gələrsə, bunun heç bir zərəri yoxdur. Lakin deyir ki, sədəqət verdikdən sonra verdiyi insana minnət edərsə, başına qaqarsa, verdiyi sədəqətdə bağlıq olacaq. Baxın, dedi ki, əgər ibadətdən əvvəli axırı birbirine bağlıdırsa, namaz kimi var, orada rüya gələrsə, insana o namaz, bəli doğru ki, məsələn, afterlife ibadət etməmiş kimi cəm. Lakin ibadət bağlı deyilsə, sədaqə kimi Allah üçün verdin, ixlasla. Lakin sonradan sənə riya gəlsə, o əmələ verdin olsa da heç bir yanıq olmaz. Lakin sədaqəni Allah üçün verdikdən sonra, hansı o verdin sədaqəni həmin adamın başına qovarsansa, minnət edərsənsə, artıq o verdin verdin sədaqə olur. Allah təala surəsində buyurur ki, ey malını riyakarlıqla sərf edən allah vaxir, günlə inanmayan şəxs kimi minnət qoyma və əziyyət verməklə pıtsa çıxarmayındır. <gülüyor> Peyomad Salsan hədisində də buyurur ki, Allah dil ilə söyləmədikcə və əməl etmədikcə ümmətimin qəlirlərində keçdikləri günahlara görə onları nə etmələ cəzalandırmaz. Və səhə hədisi müslümdə gəlir. Yəni, dil ilə söyləmədikcə o əməli və əməl ilə O qəlblərində keçdikləri o günahları qəl alıqqalı nə deyil? Öz ümumiyyətini olmayan əməllər, yəni elə bir əməllər vardır ki, onlar riyal sayılmır. İnsanların bir tərif etməsi. Baxın. Və bir nəfər gəlib Peyğəmbət olsa eləmiyəna, Əbuzar alət edir ki, mən Peyğəmbət olsam, ya Rasulullah, bir kişi yaxşı bir əməl edir. Və xalq da onu bu əməlinə görə tərif edir. Buna nə buyur Peyğambar s.ənin buyurdu ki, bu dünyada olan bir müjdədirdir. Həm üçün gözəl qeyinmək, gözəl keçinmək. Peyğambar s.ənin buyurdu ki, Allah cəmildir, gözəldir və cəmil olanı, gözəl olanı da nə edir? Qabul edirdir. Allah-ı Allah ki, o yaratdığı hər bir şeyi gözəl yaratdı. Ey adam oğlu, oğulları aid sizə aid yerlərində örtəcək bir qeyin və biz də bəzəsini libas nazir etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdırdır. Allah nemətinin, yəni insanlara verdiyi o nemətlərin əsərini izmini qonunun üzərinə görməyin edir, sevilir. Ona görə də mömin müsəlman çalışmalıdır ki, həmişə daha gözəl, daha ən gözəl görsənsin. Və deyir ki, sahabelərdən birinin üzərimiz kökünə və cırılmış paltar gördü və Peyğəmbər (s.ə.s) ona buyurdu. Gör bir nəfər sahabə o oh, çıxır nə, özərədən bir çündə paltarlı gəlir. O deyir: "Sonra on, soruş ki, sənin malın var. O da gəyən dəvələrin var, qoyunlarım var." Nə e, baxın görüm peyğəmbər olsa ona nə deyir? Heç o oh, halda sən, sənə də Allahın sənə verdiyi bu neməti o qədər dəvələr verib sənə, bu qədər qoyun var, mal qalan var. Onları sat. Allahın verdi sənin nemətidir. Sat onları. Özün üçün geyim alın, gözəl bir şəkildə geyin, gözəl görsəndir. Və peyğəmbər olsa nə deyir? ki, O halda sənə deyildi bu nimət və qayğını üzərində göstəridir. Yəni, allah'ın sənə deyildi o niməti sağ, təyni bir ki, yəni nədə gözəl görsən gəlidir. Həmsini Peygamber s.ə. minlər üzərini namaz qılması və buyurması ki, mənə tabiq olma olmağınızı, nənəcə namaz qıldığımı öyrənməyiniz üçündür belə etdim. Yəni, bu da görsək yəni, ki, riyə olmayan bir əməl. Peygamber yəni, s.ə. ümuməti örgədirdir. Yəni, örgətdiyi üçün, Ay hə, nədir? Peygamberolsa mən minbərə ki, deyək, mənə namaz qıldığımı görsəm, üzünə də nədir? Namaz qılın. Həmişə riya olmayan əməllərdə, məsələn, peyğəmbərolsa deyir ki, hansı biriniz bu gün oruç tutdu? Bakır deyir ki, mən. Yəni bu odmə deyir ki, peyğəmbər orada nədir? Riya edir. Özünü göstərək ki, amma məsələn, yəni ki, bu gün kimdir? Kasıp gəzdirib, Bakır deyir mən, kim bu gün cənazəyə iştirak Bakır deyir kim gün xəstəni Bakır deyir mən. Əgər o olsa, nə ki, bu dörd cür xüsusiyyət, kim özündə o kimisəcə cənəbə daxil olar. Peygamberə səsəm. Əgər düşünürsə ki, insan hansı bir əməli etdiyi zaman, onun qınaxma etdiyi, insanın zülm etdiyi və ya riya etdiyi təkabilin etdiyi insan özü hiss edir bunu qəlbində. Çünki peyğəmbər olsam, yanına bir nəfər gəlir ki, "Ya Rasulullah, mənə bir haqqında, yəni yaxşı əməl haqqında xəbər ver." Peygəmbər olsam, buyururam ona, "Sən bir ona öz qəlbindən soruş." Baxın, deyək onun öz qəlbindən sor və deyir ki, çünki bir yaxşı əməl elə bir əməldir ki, insanın qəlbi heç vaxt ona görə narahat olmuyor. E, Əgər sən kiməsə yaxşı əməl etmisənsə, düzgün əməl etmisənsə, Quran məsələn onu əməl edirsənsə, bu sənə heç vaxt narahat etməyəcək. Çünki sən bilirsən ki, gözəl əməldir. Lakin Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, pis əməl olur ki, yəni kiməsə əziyyət vermək, kiməsə zülm vermək. O sənin qəlbində dayanıb çırpanacaq və deyir ki, qaimə sənin narahat etməyə səbəb insanlar gəlib sənə deyəcəklər, hətta insana gəlibsənlər çəklər bu normal olmur sən düz deyirsən planıdır planı görürsən ki insan həyatında olaraq kimsə xətrinə deyirsən lakin hamı deyici olsan düzsən də o sənin dərvinin qalır yox heç mə onu xətrinə demirsən səni içərridən narahat edir gedim onunla halallıq alım yata bilmirsən otursan fikirləşirsən ki ay yox yoxum deyəm amma dedim ki yenə onun sənin qəlbindədir husan heç mə boymaydı narahat rahat olsa be insonun riyan ehtiyarına təkcə bilmə etdiy əməli, əməli bilir ki yani mən bunu cəmaata göstərmək istəyirəm, eşitmək istəyirəm, yoxsa ki Allah bilir. Onun Allahsın, onu Allahsın edirsənsə, orada riya yoxdur, təkcəbbür yoxdur. Hər kimsə nə isə bir edirsə, hansısa bir əməl edirsə, o deməkdir ki, o riya edir. Belə var, hansısa bir yaxşılıq təkcəbbürlə özünü göstərirəm, riya yoxdur. Yox, niyə yoxdur desə, riya qəlbdə olan bir gizli, olan bir şeydirsə, onu bilə bilməzsən. Allah Tala bilir o qəlbində nə var. Ona görə də <coughs> paydəsiləri hamısı dəlidir ki, Allah rəcalan əlmi qalıdır ki, mən, mən, mən, hamısınızı dik, mən etmişəm. Yəni, bu riyadə deyilir. Bu yəni, riyadə təkəbbülü olarsa, insan onun qəlbində nə edir, hiss edir onun qəlbi ilə bilir kəm, mən bunu Allah allah etdiyim, yoxsa ki, Allahdan gəlir <coughs> Bu qədər inşallah, qardaşlar. Allah-ı dua edirəm ki, Allah-ı Allah-ı allah ı Bizlərin hər birini, böyüyülü və kiçiyyə olan şirkdən Allah-ı Allah, bizi riyadan və təkəbbüllü ilə dua dolayı edirəm ki, Allah-ı Allah, bizim bütün əməllərimiz, ixilasmanın üçün uyğun olaraq etsin. Allah-ı Allah dolayı, dua edirəm ki, Allah-ı Allah, bizləri bu dünyadan əmrədə büslüman olduğumuz halda qəsusur. Aminəm. Allahın Amin. əmrədə yaşadın və ilə ən təstəkdir.